Frumusețea. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, Romani 13 cu 13. Iosif era frumos la statură și plăcut la chip, facerea 39 cu 6. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci omul ascuns al inimii, 1 Petru 3 cu 3 la 4. Frumusețea sufletului are o astfel de însușire încât și la bătrânețe se bucură de mulți adoratori fiindcă niciodată nu se veștejește, ci totdeauna înflorește. Sfântul Ioan Gură de Aur Este frumos numai omul drept, cumpătat și bun, Clement Alexandrinul. Eu aș dori ca mai bine să am un cal sau alt lucru pe care nu le au creștinii, decât să fiu sufletul lor, pentru că ei arată mai multă grijă, dragoste și credincioșie față de orice alt lucru decât față de sufletul lor, fericitul Augustin. Vrei să fii frumos? Îmbracă-te cu milostenia, cu dragostea de oameni, cu înțelepciunea, cu smerenia și să lipsească de la tine mândria și răutatea. Sfântul Ioan Gură de Aur Numai frumosul e bun, Clement Alexandrinul Pictorul Hristos Zugrăvește pe cei ce cred în el și privesc totdeauna spre dânsul un om ceresc după chipul său, Sfântul Macarie cel Mare. Numai atunci când ne vom învrednici de privirea lui Dumnezeu față către față vom vedea frumusețea lui, Sfântul Vasile cel Mare. Ce folos aduce veșmântul din afară când sufletul e îmbrăcat mai prost ca orice cerșetor?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 Să fericim pe oameni nu după frumusețea din afară, ci după frumusețea cugetului lor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel care își curăță inima sa de orice stare pătimașă, acela vede în propria sa frumusețe chipul firii Dumnezești, Sfântul Grigorie de Nisa. Era și Eva goală, dar era împodobită cu slava lui Dumnezeu, iar când s-a îmbrăcat în haina păcatului, atunci era urâtă. Sfântul Ioan gură de aur. Acel om în care locuiește cuvântul are chipul cuvântului. Se aseamănă cu Dumnezeu. Este frumos el însuși și nu are nevoie să se înfrumusețeze cu alte lucruri străine. El este însă și frumusețea adevărată, căci seamănă cu Dumnezeu întru totul. Clement Alexandrinul. Duhul Sfânt întinerește mereu pe cei care îl primesc, Sfântul Irineu. Negrei de mari sunt făgăduințele creștinilor, așa de mari și de negrăit încât toată mărimea și frumusețea cerului și a pământului, toată bogăția și comoara lor, nu pot fi asemănate cu credința și valoarea unui suflet credincios, Sfântul Macarie cel Mare. Omul este mai prețios decât cerul și poate să-și facă sufletul său mai strălucitor decât frumusețile cerului. Stântul Ioan Gură de Aur Cuvântul lui Dumnezeu spune că adevărata frumusețe nu este cea din afara trupului, ci este cea sinceră a sufletului, pentru că frumusețea cea sufletească este binefăcătoare. Clement Alexandrinul Așa cum Dumnezeu este dragoste, bucurie, pace, bunătate și spințenie, tot la fel trebuie să fie și omul nou, prin har. Sfântul Macarie cel Mare Podoaba omului constă merenie, dreptate, milă, blândețe, nefățarnică dragoste către toți. Sfântul Ioan, gură de aur Căci ori de câte ori crede cineva de cuvință să se împodobească cu aur, se face mai mic decât aurul, iar cel ce este mai mic decât aurul nu este stăpân pe sine. Clement Alexandrinul Simțămintele frumoase produc fiori sufletești, care apoi duc la hotărâri tari, la pocăință și la însuflețire spre faptele cele bune, învățătură de credință ortodoxă. Pentru ce îmi podobești trupul, iar de suflet nu baci seamă stăpânindu-te de necurăție? Pentru ce nu dai sufletului portare de grijă pe cât dai trupului? Măcar că trebuia mai mult? Întoarce podaba aceasta înăuntru și pune ghirlandele acestea în prejurul sufletului. Sfântul Ioan, gură de aur. Omul e făcut după chipul lui Dumnezeu, ca să oglindească în el pe Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nisa. Trebuia să ne stăpânim și să ne înfrânăm spre a ne păzi nestricată frumusețea chipului nostru, ferit de lăcomie. Clement Alexandrinul Adevărata frumusețe o arată cuvântul, frumusețe pe care ochiul n-a văzut-o și urechea n-a auzit-o mai înainte. Clement Alexandrinul Iubirea de podoabe nesocotește virtutea și se preocupă numai de corp. Clement Alexandrinul Înfrumusețarea trupului este pieirea sufletului, Ava Bărbatul care ține să fie frumos trebuie să se împodobească cu cugetul său, căci aceasta e ce e mai frumos în om, Clement Alexandrinul. Să ne ridicăm mintea și inima acolo unde sunt frumusețile cele mai înalte, Viața și lumina cea adevărată. Sfântul Efrem Sirul Căci un caracter demn nu se dobândește prin îngrămădirea de adaosuri grele de purtat, ci prin înlăturarea tot ce este de prisos. Clement Alexandrinul Fiecare credincios este sfânt prin faptul că este credincios și chiar oriunde ar fi cineva, ar fi sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur nu poate fi o mai bună podoabă pentru urechi, care să pogoare în adâncurile firește ale auzului, decât învățătura cea adevărată. Clement Alexandrinul Noi să ne împodobim cu sfânta piatră, cuvântului Dumnezeu, mărgăritarul de mare preț, adică Isus cel strălucit și curat. Clement Alexandrinul Deosebirea creștinilor de lume nu constă în forme exterioare. Unii sunt asemenea lumii la minte și la cuget, fiind ferecați în lanțuri pământești, neavând în inima lor liniștea de la Dumnezeu și pacea cerească a Duhului. Sfântul Macarie cel mare, cei ce au pedagog pe Hristos, nu se cade să gătească cu aur, ci cu cuvântul căci numai prin el se vădește aurul cel adevărat, Clement Alexandrinul. Odată ce te-ai dezbrăcat de hainele cele vechi și te-ai îmbrăcat cu cele albe duhovnicești, trebuie să fii purure îmbrăcat în alb, sfântul chiril al Ierusalimului. Numai prin suflet se arată atât frumusețea cât și urățenia, de aceea numai cel serios este cu adevărat bun și frumos. Clement Alexandrinul.